Малюк легко ухилився. Американець зацідив рукою у повітря, не втримав рівновагу і лантухом покотився по схилу. Наївшись пилу, роздерши лице об дрібні камінці, Джеф опинився на дні ущелини навпроти печер, який бачив згорі. Хлопець скочив на ноги, готовий дриминути геть, готовий відбиватися, якщо не матиме іншого вибору. А натомість укляк, роззявивши рота. О господи, він відчув, як волосся на голові ворушиться від жаху. Як вони до такого додумались? Після падіння йому відкрилась та частина ущелини, яку раніше закривав південний виступ ущелини. Віддалік, попід бескатами, згуртувалася ватага з кількох ботів. Вони були настільки зайняті, що навіть не повернули голів. Поміж ботів лежав притиснутий до землі селянин Сан-Педро. Джеффрі розглядів, що з ним робили, і виявився достатньо кмітливим, щоб моментально збагнути, чим це загрожує. Через шок Джефрі прогледів напад першого переслідувача. Хлопчак збив його з ніг і спробував притиснути до землі. Дивом американців вдалося вивільнитись, не дозволивши боту сісти на шию, малюк зашепів. Джефрій жбурнув йому межи очі, жменю піску. Вони помруть воділо в голові американця, чорт забирай, якщо я не попереджу, їх усіх повбивають. Навкрачки, відповзаючи від нападника, хлопець закричав, сподіваючись, що мікрофон і передавач не пошкодились під час падіння. «Тимуре, Тимуре, я зрозумів, звідки вони!» – не доказав. Фраза завершилась над хрипінням. Худа жилова рука здушила шию американців. Джеффрі бачив, як нові боти скочуються по схилу і мчать до нього. Та все ж на силу вигнічуючи з горла слова, він прохрипів. «У Айна Дрмана Тим'є!» Джефрі боровся до останнього. Якби сутичка відбувалась уночі, боти прикінчили б його за секунду, а так спека, хоч і не урівнювала шансів, все ж притуплювала силу потвор. Хлопець спручався, стараючись вивільнити горло і попередити про небезпеку. Про загрозу, яку ніхто з них не міг уявити в найкошмарнішому сні. Та не зумів. Один з ботів втиснув йому голову коліном у пісок, втопив великі пальці глибоко в очні ями і вичував звідти зелені очі американця. Інший схилився над червом. Покраївши живіт уламком сланцевої скелі, він запустив руки глибоко унутру. Булькаючи кров, жовч та лайно витікали на гарячий пісок. З того моменту, відчуваючи, як сатанинська почвара в тілі шмаркатого пацана панаха і онтрощі і розкидає їх драглистими клаптями на пісок, Джеф перестав відбиватися. Йому стало байдуже. Відтоді він хотів лише одного, щоб його свідомість якнайшвидше поглинула темрява. Середа, 19 серпня, 13.09, Житловий корпус. Тіана Емерсон забралася відразу. Кулою вилетіла з кімнати, зачинилася у спальні і до вечора не виходила звідти. Кейтара Рока, пробормотавши від цього моменту кожен вихід за межі лабораторного комплексу, мусить озгоджуватись персонально зі мною, Подався слідом за тяною. Тимур метнувся до дверей, щоб перехопити його. «Гей, стійте!» – хлопець схопив японця за руку. «Ви не можете так просто піти!» Старий джеб обернувся. Стомлене зморшкувате обличчя не вражало нічого. «Черговий раз піджимаєте хвіст і ушиваєтесь. Бляха, це що такий японський сратися, який здіває метод вирішення проблем? Вам не здається, пане професоре, що слід нарешті спробувати прибрати за собою лайно?» Тимур уже майже кричав. «Якщо ви раптом не помітили, то через вас там загинули люди». Рідкий сний момент. Восковелице Кейтаро спотворили емоції. Джеб розлізлився. Хто ти такий, шмаркачу, щоб так говорити зі мною? А хто ви такий, щоби так трахати мені мізки? Ви ж знали. Признайтеся, ви знали з самого початку про те, що зробив з ними хорт. Кейтара наморщив лоба і відвернув голову, наче готувався вийти з кімнати, але не торкнувся дверей. Після нетривалої заминки він відповів – так. Тоді чому мені про це не сказали? Я як ідіот третій день глубаюсь в обривках програмних кодів, намагаючись відшукати, в чому ж проблема, і навіть не відаючи, що Вадим Хорт насправді не удосконалював ботів. Він наділив їх власним компілятором, який може генерувати програмний код на основі будь-яких дій. І тепер боти можуть удосконалювати самі себе. Ви хоч уявляєте, настільки велика різниця між запрограмованими ботами, які втекли, та ботами, які втекли і можуть програмувати самих себе? Заткнись! – неголосно наказав старий японець. Ти не затикайте мені рота. Ти не розумієш. Це ви ні чорта не розумієте. Стільки часу боти на волі третій тиждень, так? І весь цей час кожен з сорока двох малюків зі швидкістю торнадо всмоктував у себе нові знання, які миттю ставали доступними для решти. Той кот, який ви підсунули мені, не має нічого спільного з тим, що нині коїться в їхніх головах. Над ним зараз сотні, а може й тисячі нових макросів, і ми можемо тільки гадати, що в них. Охолонь, я все розумію. Тобі не говорили, бо це було своєрідним тестом. Мені було цікаво, чи ти докопаєшся, вважай, що і на ти здав екзамен, підтвердивши кваліфікацію. В той же час, хлопці. Японець тицню пальцем на програміста, «Ти не вловлюєш головного». «Окей. Вадим перестарався, бо ти навчається. І це пояснює, як вони здійснили втечу, як вижили в пустелі, як навчились писати. Я це знаю. Це знав Хорт. А тепер дізнався ти. Я ж хочу почути відповідь на питання «Чому?». Чому вони втекли? Що підштовхнуло їх? Що зробило такими агресивними? Самонавчання – це лише засіб, а не причина. Коли вони тікали, макросів ще не було, бо ти взагалі не знали про існування зовнішнього світу. Тимур ненадовго замислився, подумавши, що Японець таки має рацію, а потім глухо пробурчав, Опустивши погляд на ноги. Якби ви знали про це раніше, Джефрі та Лондра лишилися б живими. Може, лишилися б, а може, ні. Звів та опустив брови Кейтару. Українець тримав себе, пересиливши бажання зацідити японцю у писок. Чого ще я не знаю? Джеб відкрив двері, переступив поріг. Не обертаючись, скинув, втікаючи, вони забрали з собою півтори сотні ампул знано агентами. На хвильку Тимур розгубився, не розуміючи, що б це могло означати. Старий японець віддалявся по коридору. Але для чого? — гухнув хлопець на вздогін. Кайтаро лише знизав плечима. Тимур повернувся до Ральфа. Боти знали про існування наноагентів. На вони їм здалися. Це абсурдно. Нейрохімік видихнув і проказав. Вони переплутали. Ми думаємо, боти хотіли забрати альдостерон. Вони відчували залежність від гормону на фізіологічному рівні. До втечі ампули з альдостероном зберігались у тому ж рефрижераторі, що й агенти – запаси, верніш, агентів третього покоління. Ампули – однакові, відрізнялися лише забарвленням. Розчин альдостерону прозорий, а рідина з наноагентами має темно-сірий колір з металевим блиском. Боти чомусь взяли темніший. Однак це означає, що так – вони добре спланували втечу. І ви знали про це?» Ральф Доренберг відвів погляд, ховаючи руки за спиною. Коцура та Ємельянов якийсь час совалися в радіокімнаті, після чого по них зазирнув Штаєрман, і втрьох вони пішли обідати. Наче й нічого не сталося. Виходячи слідом за ними, Лаура Дюпре поплескала Тимура, який все ще не отягнувся від почутого та усвідомленого по плечі. «Я нічого не втягнула про макроси, але тепер принаймні ти розумієш, як я почуваюся серед цих тхорів з пластмасовими місками». І Тимур дійсно розумів. «Це наче опинитися серед двічників з медичного факультету, що ставлять геморройні свічки пацієнту, який помирає від інфаркту, і не мати змоги хоч що-небудь змінити, або почати хірургічну операцію, не знаючи, який у хворого діагноз. Ральф, Тимур та Стефан лишились в радіорубці самі. Треба попередити Ріно на одному диханні проторохтів Стефан, витягти його з пустелі, нехай кидає все і повертається. Канадець повернувся до радіостанції. Кілька разів без особливого ентузіазму викликав Хедхантера. Всі рази марно. Мабуть, він вимкнув рацію. Це ембал не з тих, хто слухатиме чиєсь потякання у своєму вуці. «Ми мусимо продовжувати», – наполягав Швед. «Думаю, як тільки він натрапить на ботів, то зразу вийде на зв'язок. І тоді ми його попередимо». Ми ж не можемо кинути його на призволяще. Згоден зі Стефаном понуро притакнув Тимур. Якщо боти дізналися про Джефрі, значить можуть підстерегти Іріно. Ральф похитав головою. Нейрохімік не поділяв Тимурових здогадів. Він не вірив, що малюки вистежили наближення Джефа та Алондри. Їхню смерть Спричинив банальний збіг. Швидше за все, вони наклали головами через необережність. Якось виказали себе, привернули увагу, сунули камінь чи щось таке. Хітхантер – інша справа. Йому не вперше никати пустелею, ризикуючи життям. Ральф не сумнівався, що здоровань не пропаде. Та поряд цим висіла ще одна думка, що не давала спокою. Коли раптом щось піде не так, і Ріно загине, його чорношкірі рубаки злиняють з пустелі зі швидкістю води, що змиває Лайно в унітазі. Ніхто і ніщо їх не втримає. Ральф це розумів, а тому не хотів ризикувати. Відтак ще три чверті години канадець не відходив від рації, мов папуга повторюючи «Ріно, прийом!» Як чуєш, це Ральф. О другій пополудні Тимур відчув, що фраза просяхнула його наскрізь, навіки закарбувавшись у генах. Навряд чи він здивується, якщо через кілька років його первісток замість банального мама, першим почнело потіти ріно прийом, ріно прийом. Утім, хенхантер так і назвався. Ральфе, мовив Тимур, досить. Вони не повернуться. Канадець відхилився від мікрофона. Звів почервонілі очі на українця. Граст, будемо чекати. Нема чого чекати. На щоках хлопця палав нездоровий рум'янець. Хлопче, я тебе розумію, але не варто. Ніхрена ви не розумієте, програміст говорив спокійно, але відчувалося, що це лише затища перед Бурою. Загинуло п'ятеро людей, одного хлопця поранено, ще двоє зникли, але мають усі шанси поповнити ряди мерців. А ми не знаємо, що діється в головах ботів. Невже ж ви не уявляєте, до чого... Несподівано двері прочинилися. Тимур урвав репліку на півслові і повернув голову. З коридору виткнулась кудлати маслінисто-чорна голова Сема. «Містере Дорнберг!» «Отто побачив на горизонті невідомий транспортний засіб», –– повідомив Гереро, на африканський манер, з'їдаючи закінчення в словах. «Прямо і сюди. Тимур, Ральф та Стефан – Поскакували з і мало не збили сема з ніг, виносячись на коридор. «Звідки?» – тримаючись за ліву частину грудей, спитав нейрохімік. «З півночі?» Африканець подумав і додав. «Я б сказав, не прямує, а же не. Для повного щастя нам не вистачає тільки непроханих гостей, ззаду, за грудниною, тужавів згусток, тупого болю. Ральфо він страшенно не подобався». «Хто це може бути?» – встав репліку Тимур, а тоді з погано прихованою надією в голосі. «Хтось дізнався про лабораторію? Нас викрили?» – нейрохімік проігнорував хлопця.